Ось ці загоничі вже здогадалися, що на чолі табуна скаче їхній атаман. Перекривши перешияк, щоб не прорвався жоден дикий кінь, вибравши велику галявину напрямку руху табуна, козаки розташувалися півколом, приготували аркани, чекали наближення табуна. Гул, як ударить дзвону, наростав, ширився, наповнював околиці тривожним сполохом. І от нарешті табун у всій своїй буйній красі Коні бігли лавою, широкою, мов у козацькій атаці, і на чолі цієї лави мчали два вершники Сірко і Олекса. Треба було бачити, сяючи очі козачка, його хлоп'ячу гордість, щоб зрозуміти це глибоке душевне торжество. Порівнявшись із запорожцями, Сірко, який мчав Плівч-Опліч з вожаком, став повертати табун дугою, закручуючи його спіраль на галявині. Змилені коні Підставляли слизькі шиї під козацькі аркани, що зашвистіли в повітрі. Табун опинився у цілковитому оточенні козаків. Бігти коням було нікуди. Вони то розсипалися віялом, намагаючись урятуватися поодинці, то збивалися в невеликі косяки, голосно заклично і ржали, піднімалися дибки, відчувши на шиях аркани». Козацькі коні впиралися ногами, копитили землю, а запорожці тим часом підтягували диких коней, що злякано тремтіли, косили очима, били копитами землю до себе. Диких коней заспокоювали теплими словами, дотиком козацьких рук, запорожці вміли це». Загнуздані коні поступово втихомирилися, перестали тремтіти, їх прив'язали до сідел навчених козацьких коней, і вони, хоча й гризли залізні удила, незабаром готові були скакати поруч із вершниками. Того ж дня зарканив перше в житті лошака і козачок Олекса, і назавжди запам'ятав цю мить, запам'ятав і прикипів серцем до батька Отамана Івана Сірка. Тепер, здобуваючи в битвах славу і золото для падишаха, Аслан багато що забув. землю, рідну хату, батька, маму. А отамана сірка пам'ятав. І навіть коли турецький падишах направив Яничарський корпус до кордонів України, Аслан Багатоокий, один із кращих воїнів Османської імперії, першим згадав батька отамана. Де він? Чи живий ще старий запорожець? Аслан хотів із ним зустрітися, але не дай Бог цієї зустрічі. Ярина Після того, як Сірко залишив Ярину на своєму замівнику, повіз музу Тамнанбека до воєводи Ромадановського, молода вдова довго мала надію про обмін сина Олекси на знатного ординця. Але час минав, сподівання танули. І коли Ярина довідалася про полон Івана Сірка та підступність Романдановського, який разом із Самойловичем затіяв арешт Запорозького Тамана, надія її згасла. міру того, як тануло сподівання на повернення сина, у серці Ярини прокинулася, розросталася віра в сугорого воїна козацького Тамана Сірка. Його бачила єдиною опорою, більше нікого в неї не було». Ярина вірила в нього, хоч і дуже мало знала його. Але й він тепер у далекий Сибір запроторений, а звідти мало хто повертався. І все-таки Ярина не втрачала надії зустрітися з ним. Буцько-Томаківський острів, на якому стояв земівник сірка, був унікальним островом на Дніпрі, другим за висотою після Хортиці. Саме тут і поставив сірку пасику на ріці Голагрушка. На весні, здавалося, її береги плавали в білоражевому тумані квітучих диких груш. Від цього й назва ріки Гола, тобто нагола вкрита дикими грушами. Він вибрав це місце під пасіку ще й тому, що на острові, де росло багато цілющих трав, міг лікувати свої численні рани, осів був природною лічницею для запорожців. А для Ярини, жінки з тонкою, обдарованою натурою, яка виросла на хуторі серед дикого поля, поблизу заплавних стопових лугів, острів здавався казковим, і казка ця була пов'язана з єдиною для неї близькою людиною Іваном Сірком. Ось уже більше року вона чекала на зустріч з ним, закриває очі і ніби наяву бачить його красивого, незвичайною, внутрішньою силою, тверде, наче висічене з дикого каменя обличчя шовнами, що перекочувалась під обвітряними щеками, і ласкавий інколи навіть захоплений погляд карих очей з-під навислих над ними кошлатих брів, чітко окрестені губи, охоплені підковою ковою чорносріблястих вусів, і ще міцні, политі мускулами і рубцями від шрамів ласкаві руки, що підсаджували її на коня, тримали перед собою, допомагали ставити на землю. Ярина пам'ятала ці руки, дотепер відчувала їх тепло і ніжність. Сірко залишив її господиною на своєму земівнику. До неї тут правив джура його, чорноокий високий красень, Селіван. Ярина намагалася допомогти йому по господарству, а робити було, що тільки пасіка більше ста вуликів. Вечерами Ярина і Селіван сідали на чудернацько вигнуту висушену колоду, що лежала на подвір'ї, і радилися, що необхідно зробити в першу чергу. Іноді молодий козак розповідав їй про походи, про отамана Сірка. Якось Ярина, вдивляючись у захід сонця, раптом запитала невлад «А коли орда напала на Томаківську січ, отаман Сірко де був?» «Під Києвом воював із ляхами чи з татарами у степах рубався». Селіван здивовано перервав розповідь, подивився на неї палаючими закоханими очима, сказав розгублено, «Тоді ще не було батька отамана. А Ярина, начебто не почувши його слів, знову запитала, «Ті козачки, які на Січі залишилися, коли Орда точила її, зібрали все золото, вилили з нього золотого коня і таємно закопали на острові. Ти знаєш про це, Селіване?» Він тільки кивнув головою, не відриваючи погляду від обличчя Ярини. Потім, схопившись, відповів на її запитання. Уже багато людей шукали цього золотого коня, але дотепер не знайшли. Ярина раптом сказала, отаман От Сірко, єдиний, хто знає, де закопаний золотий кінь. Старі запорожці йому цю таємницю довірили, і він повернеться із Сибіру, обов'язково повернеться, щоб відшукати золотого коня. «Отаман ще послужить братству Запорожькому». Селіван був безмежно закоханий у молоду хазяйку. Він дивився в її ласкаві та сумні очі і жагуче хотів доторкнутися до них губами. Джура просто тонув у цих бурштинових величних очах. Якби не пам'ять якої Арина щодня зверталася в думках до батька отамана, Селіван давно запропонував би їй руку і серце. Він бачив, відчував, що Арина весь час думала про отамана сірка, Дивна любов світилася в ній, коли заходила в розмові про нього. Однак Селіван не міг зрозуміти, якою є любов її. Ярина любить батька Атамена, як дочка, чи І ось це чи не давала Селіванові спокою. Був би поруч Атамен, попросив би в нього руки Ярини. І все-таки журав відважився, ставши перед молодицею, сказав урочисто. «Ярина, дорога моя, скажу чесно». Що я, як і ти, люблю батька Тамана, Але він у Сибірському засланні, звідки ніхто не повернувся, а йому вже до сімдесяти близько. Якби він був тут, благословив би нас. Голос з радницьких тремтів, із великих темних, як сливи, очей, вихлюпувалася пристрасть і біль. Серце гупало, наче перед смертельно небезпечним боєм. Жура простягнув до Ярини великі міцні руки. І вона від несподіванки машинально також подала йому руки. Здивовано, розгублено дивилися вони одне одному в очі. Ярина була одягнута в вишиту легеньку блузку, крізь тонку тканину, котра й рвалася, як птахи на волю, білі груди журавлі. Стрункий стан туго охоплювала теж орнаментом вишита плахта. Селіванові здалося, що якби вона зараз махнула руками крилами, то полетіла б, знялася до голубого намету неба, і він зірвався, схопив Ярину на руки, почав жадібно цілувати губи, очі, шиї. Ти моя, моя журавочка Яринка!» – вирвались пристрасно ніжні слова, і де тільки навчився він їх. Раптом Селіван відчув, що в його груди важкими булавами і шипами вп'ялися жіночі кулаки. «Що? Невже він зробив їй боляче? Готовий був упасти перед нею на коліна, просити пробачення за ненавмисно заподіяний біль?» Руки джури мимоволі ослабли, Ярина ковзнула на землю, а він ще не до кінця усвідомлюючи, що відбувається, став перед нею на коліна. Ярина подала йому руку, щоб він піднявся, і сказала, стараючись надати голосові материнської м'якості, «Не ображайся, Селіване!» але я твоєю ніколи не стану. Кажуть, жінка, мов лоза, куди треба, туди й гнеться, але я так не можу. Чому? – вирвався крик із грудей Джури. Я люблю тебе, Селівана, як брата. А Івана Дмитровича як? В очах Селівана зустилася темрява, вони враз розширилися на все обличчя. Як? – і зізналась Ярина по-таємному. Напевно, як жінка. Небо впало на землю в очах Селівана. Стерхи, білі журавлі часто-часто замахали великим, малюючи собою білий світ. І з цього моменту життя на пасіці покотилося, немов Дніпро, через різні пороги. Селіван жадібно поїдав Ярину збожеволілими від пристрасті очима. А Ярина почала уникати зустрічей з ним. Але куди заховаєшся на невеликій пасіці? Як не остерігайся, а таки наткнешся одне на одного. Не життя для них настало, а каторга. Навіть про любимого для кожного по-своєму отамана сірка вони тепер не могли говорити, як раніше. Розмова завдавала болю обом. У стражданнях і чеканні дива минув рік. Єдиною розрадою для Ірини стали верхогони. Щодня за будь-якої погоди вона веліла Селіванові сідлати їй білу кобилу, на який рік тому прибула на пасіку разом з сірком і в шаленому ритмі верхогонів зігрівала душу. Поверталася на пасіку тихою і умиротвореною з думами про сина Олексу і отамана сірка. І раптом вимірено диво здійснилося. Цар звільнив сірка із Сибірського острогу, Добру звістку приніс на пасіку запорожський сотник Веретень, близький соратник Атамана, який був разом із ним і Мурзою Тамнанбеком у момент підступного арешту Сірка. Переданий до рук нового лівбережного гетьмана Самойловича, Веретень не скорився йому, втік, дістався до Січі і розповів про все Запорожця. Відтоді січовики не могли простити Самойловичу зрадництва. Веретень міцний, присадкуватий козак, про якого запорожці казали, що з ростом не вдався, зате в корінь пішов, такого сідла не викочуєш. Зовні був схожим на казкового котегорошка, коли в землю пирався ногами, здавався кряжистим, могутнім відземком невисоко зрізаного дуба. Літнього теплого вечора важко гулко затпотіли копита бойового коня перед воротами ціркової пасіки почувши цей веселий передзвін, радісний для кожної козачки. Ярина із замиранням серця вибігла за ворота садиби, стояла, дашком приклавши руку до очей, щоб не сліпило надвичинні сонце, чекала сірка. Але прискакав із січи сотник веретень, осадив змиленого коня на обісті, кинув повід Саліванові, той стояв мовчки, не запитуючи, чому так спішно веретень гнав коня на пасіку. А до веретня вже бігла Ярина. У величезних бурщинових сонячних очах надія. Вони ніби ще здалеку запитували, що? Що ти привіз, казаче, Чи добру новину про тамана сірка? Добігла до веретня, який вперся в землю міцними ногами, зупинилася, мов, укопана поруч. І слова не могла вимовити, тільки палаючи очі, благали. «Кажеш!» «Кажи, казачі!» Мовчки, дивлячись у землю, стояв поруч і джура сірка Селіван. Сотник веретень здивовано переводив погляд з Ярини на Селівана і назад. Кожен чекав незвичайної звістки, адже нечасто гінці з запорогів протягом останнього часу на їхню займанщину прибували. А тут сотник на змиленому коні. «Говори ж, говори, Котогорошко!» першим перервав тривалу паузу Селіван. І з чим прибув? Лихі чи добрі звістки привіз. Усміхнувся Веретень. Він із очей Ярини і Селівана здогадався, яка тут на пасіці розігралася драма, і відповів, повернувши голову до молодиці. Отаман Сірко з Москви в запороги повертається. Помилування йому царське вийшло. Тихо ойкнула Ярина, почала сідати на землю. Веретень ледве встиг підхопити її, отямившись через мить, Ярина відвела руку сотника і, повернувшись до Селівана, радісно вигукнула: Я сказала, я вірила, він повернеться, серце підказувало і заплакала. Селіван і веретень кожен своє побачили в тих сльозах. Відтоді життя Ярини на пасіці отримала зовсім іншу ціну. Вдень і вночі чекала повернення сірка. Вечники вдалині самаячили, і Ярина бігла до воріт. Вночі підхоплювалася сліжка, якщо собаки захлиналися гавкотом. А раптом отаман приїхав. Але час минав, а сірко на пасіці не з'являвся, і незабаром дійшли до Ярини чутки, що отаман прибув на Січ, зібрав запорожців і повів їх воювати з Ордою. «Як же так?» – не могла повірити жінка. «Я його так чекаю, так чекаю, всі очі на степ, на плавні видавила. Невже він не відчуває, як стогне за ним моє серце?» Захвилювався й жура Сірка, чорновокий Селіван, чому Атаман не їде на пасіку і його до себе не кличе. Може, почув щось про його кохання до Ярини? «Ми з тобою, Селівани, винні в тому, що Іван Дмитрович до нас не поспішає». — схвильовано говорила Ярина. — Грішні ми з тобою. Шила в мішку не сховаєш. Селіван оторопіла, дивився на Ярину. Ах, як він її любив зараз. В очах сонце іскорками розлилося. Струнка, тонка в талії. Ставалося, підхопив би на руки, посадив би перед собою на коня і поскакали б до батька свірка на січ Запорожську. У чому наш гріх, Ярина? Хіба що в думках, «У думках теж грішно проти кохання думати». Марево застеляло в очі Селіванові. Невже Ярина сумнівається в його почуттях до неї? «Я люблю тебе, Ярина», – випалив Селіван, «і скажу про це батькові Отаману, тільки но його побачу». «Що ти, Селіване?» – раптом злякалась Ярина. «Боже, Борони, мовити про це Івану Дмитровичу! Чому?» «Я сама йому про все повинна сказати», – спалахнула Ярина, Залилася рум'янцем. «Я і ніхто інший. Ти зрозумів, Селіване?» «Він, звичайно, все зрозумів, але серцю не накажеш, якщо воно кахає. Що робити бідному козакові? Він і батька Тамана любить, обожнює його. Але Ярина, на ній світ клином зійшовся». І тоді сказав їй Селіван головне. «Атаман Сирко – істинний козак-характерник. Хіба міг він січ на пасіку проміняти?» Всі ми знаємо, в якій небезпеці зараз Україна. У смертельній турки з ордою на Київ іти готуються. Триста тисяч привів з собою турецький султан. Негоже Запорозькому отаманові на пасіці відсижуватися. Ярина розумом усвідомлювала все, що сказав Селіван, адже козацькі звичаї вона знала з дитинства, але сетью її від цього не легше. Душа жадала його і надію мала, що, може, про сина Атаман ще знає, тільки сірко, вірила Ярина, зможе врятувати Олексу. А якщо Олекса вже яничар, у війську султана проти свого народу православного воює, і уявила Ярина зустріч Олекси на полі бою сірком. Страшно їй стало. Козаки безпощадні до яничарів. Запорозький Атаман не задумуючись, зрубає Олексій голову. «Але він малище, малий!» Ледне на весь голос закричала Ярина. Селіван не зрозумів переляку своєї хазяйки, тільки помітив, як раптом побеліло її обличчя, почув крик і кинувся до неї. «Що? Що трапилося, моя ясонько?» Але Ярина вже отямилася. «Ні, не може сірко вбити її Олексу. Він врятує його, врятує». Захопить у полон ще якогось знатного ординського Мурзу чи Турецького Пашу, обміняє його на Олексу, як вона могла подумати про таке жахливе. Адже любить їх обох, і Сірка, і сина Олексу. «Тепер я розумію, чому Атаман до нас на Пасику відразу не приїхав», сказала до Селівана Ярина. «Він хоче звільнити Олексу з полоном і приїхати разом з ним». «Бідна моя», – подумав тим часом Селіван, – Міг би я тобі допомогти повернути з турецької неволі сина, голову б свою поклав за нього, щоб тобі добре було, моя ясонька. Але ніхто, ніхто вже не зуміє врятувати Олексу, навіть атаман сірко. Запорожці, яничарів, зрадників навіть у полон не беруть, але думки своєї Селіван не висловив. Що ж, Ярина, будемо на Бога сподіватися, і на сірка теж, лисно очима, молодиця». Образ сірка, який став ще величнішим, таємничішим після царського помилування і повернення його в Запороги, тепер дедалі більше хвилював Ярину. Він поруч, поруч. Але невже забув мене? Хіба він не знає, як я його чекаю? Тим часом слава Запорозького тамана Івана Сірка росла, ширилася, котилася перед нього, досягаючи не тільки українських сіл і хуторів, а й ординських улусів, і навіть далеко заморського царграда, якому проходив сувору яничарську школу Аслан Багатоокий. Усе літо сірко майже не злазив з коня. Перед козацьким військом упали турецькі фортеці Аслан і Ачаків. Сірко не раз перерізали з козаками кучманські і чорні шляхи, які орда вторувала через дикий степ, щоб відводити ясир з України в кримську і турецьку неволю. В Запорожці цей клич змушував утікати і орду, і турків. Козацькі загони сірка були невловимими. То вони раптом з'являлися на поділлі, де громили турецькі гарнізони, то опинялися на головному соляному шляху, що вів до Криму, а потім несподівано вже на Муравському шляху. Тут в Запорожці під орудою сірка вщент розбили орду, захопили в полон багато язиків і нарешті повернулися на Січ. Січ зустріла свого тамана, Залпами гармат, безладною селяниною з мушкетів, зібралося багато козаків, січ гуділа, вирувала, клекотала, раділа і чекала, що буде далі. «Старовий будь, батько Атамане! Старовий вам, панове запорожців. відповідав сірко, не злазячи з коня. Війська в'їжджало на січ по суші, з боку Чорномлицького півострова. За військом в обозах вели зв'язаних полонених, багато ординців у дорогому одязі, за яких можна було отримати добрий викуп. Козацька столиця Січ-Запорозька стояла в гірлах рік Чортомлик і Прогноя над рікою Скарбною, що впадала у Дніпро з його правого високого берега. Була оточена валами і дерев'яним частоколом. З боку великої плавні база Лука та з півночі півострова у валах і вежах, Прорубані бійниці для гармат Доріг чорномлик і скарбна зроблені, щоб ходити по воду вісім вузьких пролазів. Через них можна пройти тільки поодинці. Це була могутня козацька фортеця, вдало захищена не тільки валами і частоколами, а й ріками з їх неприступними плавнями, лабіринтами звистих проток, про які знали тільки бувалі запорожці. Розкошувала рання осінь, було ще тепло, і розмаїті юрби козаків ставалося дихала якимось незвичайним диким молодецтвом. Бронцеві від степових вітрів, пропалені спекотним сонцем запорозці, здебільшого роздягнені до пояса, мали чудернацький вигляд. Одні стругали і смолили на березі козацькі чайки, інші в кузнях чеклували над зброєю, ще інші відливали ядра для гармат, готували порох. «А що, батько, ота мене, пробравши крізь юрбу старий козак-баляндрасник і картярський і забіяка, дід Шевчик? Чи правда, що султан Турецький разом з Одою на Київ свої війська нашпрандювали?» Дід Шевчик взявся рукою за стримину сіркового коня, пішов поруч, іншою рукою нервово крутив свого неприборкуваного вихилястого вуса. «Правда, пане Шевчику, правда», – відповів сірково. Але ми їм п'яти так змастимо салом, що швидко побіжать назад у свою бусурманію. Хто ж це Київ віддасть їм на поругу? Дід Шевчик, попри свій поважний вік, жваво закрутився навколо таманського коня. То з одного боку забігав, то з іншого. Відповідь сірка йому сподобалась. і відразу ж із хитринкою запитав А що, батьку, Україну, яку карти на темну програли? Один прикуп на трьох поділили?» Мало нас ляхи в ярмо вплягали, землю орали, жінок наших гвалтували. Бидлом ми для них були. На одне копито дідько всіх ляхів створив, батько хміль вирвав нас із ляська равця, а тепер цар Московський пре нас туди, скільки земель українських відкраяв полякам. Не встиг дід Шевчик висловити все обурення, Сірко перервав його гнівно. Не бувати тому, пане Шевчику, не бувати. Вон в ободі скільки полонених бусурманів ведемо. Теж хотіли від нашого українського пирога ласить шмат для себе рвати. Справді позаду загону запорожців прийли зв'язані матусками ординці. Одяг на них був брудний, обдертий, однак бувале око могло визначити, що ординці з багатих. Серед полонених ішов із гордо піднятою головою Турок Яничар. Він відрізнявся шапкою з високим шликом, короткими шароварами і багатим халатом. «А це хто, батько?» – запитав дід Шевчик. «Полковник Яничарський чи знатний паша?» Чербаджи Яничарський», – відповів Сірко. «Мій особистий бранець. Хочу допитати його про долю козачка Олексе Пороха». «Бідна ненька Україна!» – закричав дід Шевчик. «З усіх боків її рвуть, ріжуть на частини ляхи і москалі. Москалики, соколики, позідали ви наші волики!» А як вернетесь здорові, то поїсте й корове. Варив чорт з москалем пиво, та й від пива відрігся. Був би з нами Петро Дорошенко, міцнішими стали б, однак і він обусурманився, орду й турків собі на поміч покликав. Який дідько печений, такий і варений. А що Дорошенкові залишалося робити, коли москалі та ляхи Україну, як зайця за лапи, по хребті напіл розрізали, долучився до розмови запорожець Семен Чуб який їхав з сірком. Як не гетьман, то ляхи б хана на свій бік повернули, послів до них засилали. Тільки Дорошенко випередив їх. Сірко їхав на високому вороному коні, поклавши руку на луку сідла і думав гірку думу. «Ах, Петре, Петре, що ж ти на кою, побратиме?» проказав отаман. «Якби ти не покликав Орду і турків у Україну, може б і ми, запорожці, під одні знамена з тобою стали. А так вороги тепер, люті вороги». Могутній кряжестий сотник веретень, порівнявши з конем з Іваном Сірком, своє уризонив. У глухий кут правобережного гетьмана москалі та ляхи загнали, от і б'ється, як вовк у загінці. Думав, як батько Хміль, разом у згоді з Авдою, а вийшло по-іншому. Грабують усі Україну, руїну з неї роблять. Сірко повернувся у сідлі до веретня, А вітрене обличчя отамана заграло жовнами. Казав я йому, казав, ординці без війни не можуть, їм є сир потрібний, бо і самі вони під турками, османи від них живого товару вимагають. Але Петропов вважав, що з трьох зол Орда найменше. Дід Шевчик, дрібочучи ногами забіг наперед коня Отамана, запитав про головне. А що, батько Отамане, невже на Київ полки поведе Дорошенко з Яничарами і Ордою? Його ж народ тоді прокляне. Сірко неуважно дивився на діда, який йшов поруч із його конем. Нічого не відповідав, він глибоко задумався, як же так вийшло, що вони з Дорошенком, два побратими, два молодих полковники у війську Славного Богдана раптом виявилися по різні боки. Вони обоє не любили лівбережного гетьмана Самайловича. Той не стільки про Україну дбав, скільки про своє благополуччя – на січ Самойлович царський провіант і навіть гармати не пропускав. Доноси на сірка й Дорошенка цареві писав. Мовляв, незалежності України обоє домагаються. У фаворі Самойловичу царя Московського і у його білгородського воєводи Григорія Ромадановського. А запорожці вони бояться, тому й пригноблюють їх. І Дорошенка бояться. На правобережжя ж військами не перейшли, не стали поперек дороги туркам. Ладижин стали, Умань стали, до Києва тепер Султанові рукою подати. В одну лінію нині лягли Кам'янець, Ладижин, Умань і гетьманська столиця Дорошенка Чигирин. Боронь Боже, на Київ усе це хижатство вирушить. А допитливий дід Шевчик чекав відповідь на своє запитання, піде з турками Дорошенко на Київ чи ні. Рукою загрив вороного коня тримався, іншою вуз козацький на палець закручував. «Не поведе свої полки Дорошенко на Київ», – нарешті відповів Сірко дідові. «Це те саме, що віру зрадити. Ні, не поведе. Петро Дорошенко не христопродавець». Вдарили вдобні довбиші, вітаючись з перемоги запорожців, які повернулися на Січ. Майдан швидко заповнювали козаки. Усіх хвилювало тільки одне. Зусібіч про це запитували Сірка. «Поведе султан своє військо на Київ чи ні?» Чому Ромадан і Самойлович не захистили Ладижин і Умань? Навіщо відвели війська на Лівобережжя? Шлях на Київ відкрили Бусурмана? Сірко слухав усе, що накипіло в душах запорожців, і думав гордістю: от у чому сила українського козацтва. Тут кожен запорожець почувається не рабом, а хазяїном, про землю рідну дбає, волю і правду цінує. Тому влада тут не на силі, а на авторитеті тримається». Тільки но спробуй неправдне бути не те, що була ви і голови не втрима.